Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa as-shabih, wa man tabi'ahum bi ihsanu la yomid din. Allah nama dhuva rafal ndarojim, dhe vëtëm përti indhim dhe fali karkojim, navdata dhe bëkimita Allah uqofim ni Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bifamilatih shokat, dhe tajjata qen dhikim katarug dheiri nadidna funtik sajboda. Të nërodhët besëntarë, imë edhe së në takimin të gjumasë, në këto legjerata të, të cilat pa dushem e pasorojnë dhijën tonë, në mësojnë si duhet të veprojnë bëj bazën asaj që në ka kakakun kanë i Allah Gjendevar dhe Pekamiri, sallallahu alesallam. Si pas kalendarit të hënë orë, Ne tani jemi në muajnë Muharram Muajnë Muharram është muajnë parë i vitit hënur Këso që ne para disa dite kemi shënuar Në nimi e katërëqen e katërëdhëdhjet Nga shpërëngulli e pejgamberit sallallahu a sallam Nga mekja në medina Dhe kjo njarja madhe e hijretit është marë si bazë për logaritje në kohore të muslimanëve, në kone e Omerit radiallahu ta'alana, në kone u dhehetit të dytë, halifës të dytë, Omerit, është po mëse e dëmëzërshme që musliman të kjenë një kalendar, që me te i shënën datat, përcaktojnë festat, ekshtumerat, dhe në kohadrët dhe diskutimeve të shumë të është përcaktu që kalendari të fillën, viti i par të fillën, me të shpërngur në pejgamerit e sënë në Medinën, me Higjiretën. Ande dhe quëtë kalendari i Higjiri, nga se ka të bëjmë me Higjiretë, me shpërngur në pejgamerit Alehi Sera Tosa. Ande i para disa dite, do tëtë, ka përfundu viti kaluar dhe ka fëlluar viti ri i Higjiretët, 1414. Dhe muaj i parë i këti viti, është muaj i Muharrarë. Muaj Muharram nuk është muaj i rëndantë të ndërlëzërë, është në muaj nga 4 muaj të shajtë. Përse dhe të Zodh Gjellewala në ka fëll në Koran dhe në ka përrasi që time të kujdeshënë në këta 4 muaj. Gjithë mund duhet muslimar me këni kujdeshënë, nga padrësia, nga mëkati, nga pun të liga, mirë përveçanështë në muajtë që kanë një vlerë më të pasashme se muajtë të tjerë. Në këtë muajtë, të rëzë, rëzërë, kanë në një njarje mira vite më herët. Një njarje madhe, e rëndësyshme, e të si dhe njarje, pe i gambe në Jesus sa Sallem, e ka shënuar kurka shkunë medine. Dhe ndua sot të flasë për këtë njarje, pasi që javë në ashtë dhe të më ne hymë në ditët e kësoj njarje, kështë që kjo është gjumaja, nëmanë që i përshtatët, favorit për kët ngjarje. Cila është kjo ngjarje? Kjo ngjarje ka ndodhur në vit, ka, kjo ngjarje ka ndodhur në ditën e 10 të muajit Muharram. Ne kuna Musa aleyhisselam ku populli i tij është përsekutuar, dhonur, është rrobnuar, është, është keqshpërdorur nga një gazumçor tjetër më të maj që i madh që ka një histori, Faraoni. Faraoni i ka majtë në nërëbni bëni Israëles, e bërënjës. Dhe Allah Gjellewala ka dërgu Musaun a.s. për me ju dhuzu ka zotit dhe me i shpëtu nga thundra dhe nga pushtimi i faraonit. Mirë për faraoni u tërgua mëndjemad, u tërgua i naqor, u tërgua rebel, dhe gjitha ato Argumente, fakta që i shpalosi para ti Musa A.S., aja rafuzaj Ma dhja kërson të Musa në nuk se ka me edhra Diri sa U konsultua me parin e ti Dhe morë një vendim Musa A.S. Për me dëshmu para faraunet Se është një dëguar i Allahot Dhe se faraunet nuk është zotit është rabi zotit Patë dhe disa mrekulli Nga këtu mërkulli ishte se, kërë fuste durën mërana teshes dhe e ndzirë të ajo shëndriste. Dhe gjithashtë të e kishtë një shkop mu sa alisop që me te shërbehej. E kërë hudhë të shkopin, a i shkop me lena laut shëndruhe në gjarpën, që le viste. Kërë pa, faraoni këtë, më nënë pauha në të fare, e refruzej këtë argumën, thë kjo është magji, ti e magjistarë. Atërë, e konsultoj parin e vetë kështërtarët e vetë, si më jabumi këtë njëri. Të është kjo në rëzikënë pushtetit, të është ka mundësi me i qmiru këtë njështë pejneve, që ka bujnë apë ta. E kështë më radë, atërë i siguruan faroni që, me i mledhë magjestarë kryesorë, më të shkathë, më të aftë në atëko, dhe mu, balaveqënë më usë në alësa. Me dëshmu se, ti e magjestarë, e ka ma gjih me a forse jo t'ja. Dhe u morën vësh që me utaku me një ditë feste ku grumbulli njerës të majmallë. Njerës për të fest bledhen shumë. Gjësa ma te për njerës me marë pjesë në këtë, këtë balafacin. Së do qoftu mbledhen si kurse përmanin djetarët me mira me mira magjistarë. Jo një, dhe dhe dhe njëzetë. Mira majestat Kondër një njeri Kame kuptu se Sa friksohe i faraoni Dhe jakisht e dron Musa a.s. Gjitha njëzim blodhe Par me em posh nësaun a.s. Dhe kur balaqo Musa a.s. Iksilaj majestat Dhe u tha Uaj lëkum la teftaru Alëllahi lkezib Fë yushti të kum bi adhabi Mirë për juve, më shpefni për Allah në gënjeshtra, e dinë një se që në bënë është gënjeshtrë, e më shpefni gënjeshtra e Allah t'ju përshmi me denim. Mirë për ata se mërën shumë seriosisht këtë këshirë të Mosauta e Isra. Diskutuan kush në fillu i pari, dhe u dakurduan që ata me fillu të parës. Ata filluan me i hu dhe pej, me i hu dhe litarë, Inshallah u thot në në me ndihmën e e e e e mashtrimave dhe e magjive ua bënin njerëz të qëse po lëvizin, sikurse po i magjëstorë, u duket njerëz se po bën diçka. Kur ata përfunduan atë prezantimin e aftësive dhe dhe dhe asaj që kishin sjellë me vete, Allahu xhallahu i tha bursoft Ali saq. Alqia sak. Kjo do tash të shkopin tonë. E kur Musa e tësa me hudhë dhe shkopin, a i nuk është e magji. Allahu Gjallewala, krius e gjithsis, a i që ka fuqit për zdo gjë, a i e shndërëj shkopin në gjarë për nëral. E kjë gjarë për nëral ishte i madhë, dhe fillaj me i gëlltit, me i hongërket ato që ata i këshë në hudhë. Kur e ponë këtë magjistarët, ata e dini që ka magjia. E ponë që kjo së magjia e pon që kjo është realitet, kjo që i ka për një me, dhe se këtë nuk ka mundësi me e bonjiri, kjo është kja jashtë zakonëshme, e kore pon këtë vi përti jashtë zakonëshme, këtë mrekulli, u të rjekën dhe e shpallën besimin në allongë vale. e lëvalet, publikisht, tash faraoni këta i kështirë me më poshtë musë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ta është po i besojnë Musa o të ajësan, në anë që i pëthratë. E nga kjo u tërbu u faraoni shumë, mas për i tërbu që hupi, pas të i u tërbu edhe kapi mlefi për në poshtje para poplit, ta është edhe magjistartë pja këtë i shpinën, edhe i kërsënë i tha, une kom ju varë gjithve, kom ju gëshdu në trupat të hurmëve, të palmëve, dhe kom ju kryzut gjithve, prap e refuzaj argumenti, shkua Allah i dërgojnë të argumente pas argumenti, argument pas argumenti, dhe në gjitha këtu argumente të vazhdush me faraoni të regoj, kryeneq, i naqor, nuk pranda argumenti, pasan të epshin, pasan të inatën e ti, kjo është me kjeqja. Dhe në këtë halakam, në këtë tolëdhi, onë faraoni i mori me, me, me i nëmyt magjestart, e mu hakman dhe i ty në, a më friksu që të larguan nga besimi Musa alaihi salam e mblodhi popullin e tij edhe vendosi me ik në u largua pjativane dhe u dlargua ata popull e shkretëshin ata të parm ata të pambrojtun popull i domoni i i, i, i zaptum i faraonit tjekun me me me, me, me dekada nga nga nga thundra faraonis Musa e za më njësë në dretim të detit Nga se faronisht e ku Në gjipt Apo? E musa unësht në dretim të Detit me ikë pejtie Dhe faroni Kura kuptoj si që ka ndod E mblodhë këtë ushtrin Edhe vet i doli ushtris në kryet saj Dhe Jam siu me i ka Edhe ata që ikën pejtie Dhe tha I um në më në shërdimet të në kalilun Këta grësht ta grusht njerëzisht dvegjën, me shkaktum u kësi probleme, me jëdnum shumë faraoni, unë e tash, u atërgëvej atyre qefin. Dhe, ju vërsun, normal që, edhe pësa ata ishin njështë maherë me ik, ata ishin shumë i se në kom, kështë edhe pleq, e gra, e s'kështë në mundësime vrapu shpejtë, faraoni ishte me kuaj, e armëtës e, e ushtëria të vrapu një shpejtë, dhe, Poble mosohet ikte, po kokën ka e gjipti, mës përna, mës përvijen faraoni. Këshin hek më ti shumë, ndedhi, ja këshin dronë shumë, shumë i friksojshin, sa Musa, dhe sa mu sa i qetsante, në Allah më bështetoni. Lëzër, qëfar ndodhi, deri së rëm të deti. Kërëm të deti, këhme jam sytash, në së këshin a njët gashme, së këshin transport, me amësi shketimës, e cëhinë shketimës, problem, në zemë shketim, gjithë dhe në, në, në, në, në, në, dëmonë, as gjithësën, në faronë, në vratë, gjithë dhe atjenë shketimë, filluan, mu është jetës u publi Musa, atënë Musa, atënë, Musa, atënë, atënë, kella, nga sa ta thanë, in në lemudrekun, në kapi faroni, ja, që e ku është, për në pëshuim, në kapi, Musa, at Kështu e mështimoni, kështu e mështimtari I më bëshetën në Allah më tha Kella, asësi Kurën e kurës nuk kam në akab Inne me i rabbi se jehdin Unë e kam zotin me vete Edhe ajt tash në mësën mu që fa me bone Oshtë e vërtet që u sdi që ka me bo Oshtë e vërtet se kemi jarën e qërësë kak Oshtë e vërtet se kemi jarën e rruga e mbyllur Kështë e vërtet Mi pashtë dhe një vërtet tjetër që ne kena zotin e që për Për Allah nësë është problem, asë deti, e asë ori, e asë të okazë. Dhe, Allahu Gjendawala, ishpalli Musa uta, kësa më tha. Ma atë shkupin që jenë poshtë e faranin, që i shkup që u bëjke gjopën, që i shkupin kësh Musa, që da. Tha, godit e detin me ta, preke detin. Dhe posa e godit i Musa, dhe më detin, kjo më rekulli, më rekulli që zotë i e bënë. Thët, me kulli, e bojnë peka mërë të laut, me, me, me, me ndihme në lenë e laqën e lehojnë, e bojnë. Pasë e godin detin, u qatë detin e dëmët rrugë, ishin dëmët fisët të benjë srelve, se së li fisë rrugën e vetë të bërë. Onë qëndronë të detin si murë, nuk në viste, u hapë rruga. Kërë ta e përnë këtë me kulli, që farëzut i bëndë për të përta, filluan që me ndihë këtë se së li fisë shtegën e ti. Për me doar në piesë e të të të ditit Dhe kër e pa po faroni këtë U habit, qërë për ndod Që ka prap, pa loj që argument Që ka loj sa i më shirë shumë është Që ka sa i më shirë shumë është Nuk kënti ne i faroni më një herë Edhe këtë mbrekullia Më nësej me pa po. Njëre në palati pa po mbrekullit e musaj Pastaj në mejdani pa mbrekullit Pastaj prap, po, Pas po ishe mbrekullit Prap nuk besaj i e mësiu detit, për me ka prapë muzënë, prapë i njëti zullumë qarë, prapë me të njëti mentalitet të zullumët, dhe të medjimansisë. E, kur u fëtë në gjistë të detit, e ata kaluan në atë pjesën të, të të pështun, Allahu Gjellë, i e dha ure në detit, këthehu që shëfënë, këthehu, dhe valt e detit e përplasën faraunin, mes detit, e ushtën e ti, dhe a i duke u zhujtë në detit, Tha besoj se ka Zot, i besoj ti Zotit Muxhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, ti besoj për besoj. Allah tha: "Al anta wa kad asit." Atash, ja tash komo. Tash, fund, tash. nuk kam. Morifun tash. Në ke dash kur ka, ka qen kohë. Në ke dash kur ka qen momenti. Në ke dash kur kanë argumente, nuk dash, refuzove. Al anta kur më mori fund, skomo. Dhe Allahu Gjallahu Ala e përmbysi dhe nëbyti faronin dhe e shpëtoj musën alihi sëram Kënë gjarje madhe të këti shpëtimit madhe dhe të kësaj fiturit madhe ka ndodh pikrish në muajnë Muharram në ditën e dhjetët muajnë Muharram Kër ka shku pegamberi së osëllë në Medina kër o shpërngull Hebrejt atje jehudit Medina i ka gjith duke e shënu këtë dit e i ka dhënë që kam kjo dit që kjo kësë përbëni Po kjo është dita që Allah e ka shpëtuar këtë ditë Musa al-salam. E ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Nahnu ahqqu bi Musa minkum." Ne jina mëmeri tor për Muson se ju. Jo. Ne kemë Musa në Alisa mat of për se ju. Jo. Pse? Qase na nuk keman shtrëngu msimet e Musaut, ju keni shtënë. Ju keni prish msimet e tij. Ne keman ruajm msimet e Musaut. Qase pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ranish ka me besimin që ka me te Musa al-salam po ka dallime shumë tëna dispozita juridike, rregulla praktike, ata se kanë fal namazin si na kështu. Për askor ucues, se të kanë pasë të namaz. Mir po, Allahu është një. Ne besojmë një, s'ka shok Allahu kështu. Kë ka qen këta pejgamber të kanë pasë kështu. Hej pa pikë do zhime. Këta kanë pasë në fe. Në Islam ka qen për të gjithë. Në fe. Në kohën e pejgamber me thon për shembull, besonin në Zotin ponim dhe ali zoti ta von ja ne ulum la kur s'ka pas me pejgamber kur asnjë pejgamber sik ka ftu popullën tim me adru di kanë tjetër të të pas Allahu te vëllësh Allahu na dhuro krahet pejgamberi i ka mësu popullin e tyra se ka ditë gjykimit ka me dhonë llogari ka xhennet ka jehenam këto bazat e besimit janë unike tek të, të gjithë pejgamber pa pik ndryshimi e dallojnë dispozita në axhirën e ramazan ata vogë kanjunit tjetër na e 15.2.5, ata ka pas dalime në dispeze yridike, regula, këtë i shka të drështë. Mirë, po në besim, në bazët e besimit, njët kanë gjithë të gjithë. Këtë dhe pejgëmërësëm, në thë, në haku mi mu e sa mi në këmë, në jene ma meritorë, me uxu për këtë dit, e me festu këtë dit, se jo? Dhe pejgëmërësëm, urdhënoj, që me aqëru ditë në 10 muajnë më harë. E pasaj, e thane, se jë ka majhjeru një ditë për para, ose një ditë mrapa, me i kundërshtu ju vëzë vëzë ju, në pas na i dëntët dveçan të adhurimit, si kurse na kam su Allah gjëllë dhe valë. Për endaj, kam betën vëzër, e preferuar dhe e pëlqyër, që të ajhjeruar dita e dhjetë e muajtë muharrëm, e shëshruuar me një ditë për para, ose me një ditë mrapa. E dita e dhjetë e muajtë muharrëm, që është e pëlqyër majh është ditën e ajtë, njizdhet së fëtë orë. Andaj, mire ma gjëru, një ditë për para, të mërkurën, edhe të ajtën. Banë ma gjëru edhe ditën e gjumën, nëse kja gjurë të ajtën. Gjumën e veqë vetë nuk banë më veqë u ma gjërim, be të gjumën zbanë. Mirë, për nëse, një ditë për para a gjëren, le ju atëm. Andaj, që ka punë, mas mire është ma gjëru, mërkurë e punt, të ajtë sikap pun dy dit lodh ka angazhime ban veç tajtin apo kjo është më embronta kjo është virzojeni më më i i i i lir mir po ka edhe për këtë lësim në esenc na ndjëru morkura e tajta ka shumë për këtë çështje falërim de allah xhallahu ala dhe, dhe mirnjohje për shpëtimin që allah i dha musa selah selam edhe popullt të tij eto në vazo në shpëti pas rasti me gjitha dobi nga kjo nxarja, mas i kena magjeru, insha Allah, dhe kuptu më rasën, edhe diçka, në aspekt edukativ, qka na përfitujmë nga kjo nxarja. E para përfitujmë se, përfundimi i gjdo zulum qarja është i keqë. Gjdo njërë që i bon zulum, është i padrejt, i shtyp njerëz, i keqpërdur njerëz, keqpërdur pasur njerëzve. Allahu gjallahu ala, komi janë si nëse nuk pëndoha, nuk kthehet, e nuk përmirësohet, e nuk rregullohet, komi or fundi shumë i keq. Në dynjë naherat. Prandaj çdo shije e çon kokonalt komi or në fund. Ja ai farauni i fortë, ja ishte farauni më i madh, ja ishte i pushtatshëm ja scojti këto që më sot ti je i pushtatshëm. Meqethat un pastë vdes. Ku është farauni? Ka shku. Sonz do më çon tu kanë shku, tu kanë shku apo. Krejt kanë më shkuan apo të ka lau gjellë gjellë urdë mirë po dalën me shku të allahu faqe barë dhe me shku të allahu faqe zi a po dalën me shku të ka lau gjellë u ala i devat shumë dhe me shku zullum qarë dalën të gjithë të allahu këna me shku të gjithë allahu thot ujnë në ilarab bika lë rujja të ka lau ojtë shkëthimi krejtë të, krej të allahu kanë mukthy mirë po ki mukthy faqe barë da ki mukthy në ryshe e kja është për për. e qenjire për z Këthimi të ka lau gjele gjele lorë. Gjdo situatë, gjdo vërtesin, gjdo problem, këtheu të ka lau të vaj dhe këtare. Po, ndërmeri masën dhe duhura, që si njëri duhet me ndërmarë, angazhau për pjeku, mirë po, fillimisht dhe përfundimisht të ka lau këtheu. Te ka imbështetu. Sikur që ka thënë njëri mirë, kër i ka ndu një sprove madhe, një sprove të le ashe madhe i ka ndu dhe ka thënë, ojë sp O gjalë e madh që do ka plu. Bolë e madh je. Po e ka mi Zot as madh i cili ty të bën vugut. Apo për mua është më madh. Si gjalë na njerëzit i dopt, një gjalë vugun na duket e madh. Mir po kërta Allahu mbështetësh gjalët e mua e bën të vugla. Madje nuk bën asgjë. Prandaj tek Allahu mbështato. Lut Allahun të varëko ta. Mbaj mend mirë për Zotin vazhdimisht dhe di se Allahu gjithmonë ka mendimun, ka me të për krah, por derisa ti e kërkon gallon ndihmën. Përdisa ti në Allah një mbështet. Zoti xhallahu ala komandimu. Nga bështet, të Allah thotë: "O ai që i beson Allahut, ai është i mjaftueshëm." Ajtë në Allah mbështetet, Allahu i mjafton për zot të larë për lomjet në kësaj dhunja. Të mësojmë tek Allahu me këtë. Në sejsde, në lutjet tona, ta lutim Allah xhallahu ala, o Allah më bozi, o Allah më ndihmo. Pëndojmë tek Allah xhallahu ala, ne vjen kesh për gabimet tona dhe kërkojmë ndihmën e Zotit xhallahu xalalu. Sikose Musa alsa me bindje Jo më hamendje. Po Allahun po së di valli, as ko së di me bindje se Allahu xhallahu qut mund të përgjigjesh. Sikurse Musa al-san me bindi i thua Allah xhallahu qut, "Kella, as se kur Allahu nuk më lënë mua. Pse? Ngase un jam i drejt, unë kam dal me mbryk popullin tan, unë kam dal me iktin e zumbëçarë ande Allah xhallahu qut do të ndihmon njerëzit e tij. Përso që marrim gjithashtu për dobijve këtu të dorosë vetësh se për rregullave është që njeriu me e falru Allahën për begati që ka tonë. Dhe kjo falim duhet tjerë gjithmon përmesh i badetit. Që ka musnë, e shpëtej muqën e njësëm, e falrujëm. Ta e pa Allahën i fëmi, e fëmën Allahën që ndërëvërëm. Të mundësër Allahën me i shpi, në punë, Allahën e falindërëm, me i badet. Me i për jo, përshamën dhikush, thotë, ma ka e pa Allahën i gëzim, ta është pa festoj, e me qëka? Ma të qëka Allahës është të kë Nuk fëllënërotë Allahu kësatë Nuk fëllënërotë Allahu me alkohol E me punë dësh me faqezi E kësë më rrëtë Allahu fëllënërotë me ibadatë Qërë me e gjërim? Pegambiri S.S. Kuran Medina U gëzu për këtë shpetim U gëzu U gëzu Që Allah e ka pëshu musa e ka gëzu Me i pësjahodë i falës në Medina me e kësi Po thënë Gjinani Ibadatë Nëse Allahu fëllënërotë me qka? Me ibadatë me adhërim Për ndaj edhe gjithë pekatin që Allah të ebë, falenreja Allah të barë këtërën, bo mirë një asë, mirë po, me qka? Falenreja Allah të gjeldhe uale me adhërim, me përkushtim, me namazë. Për edhe në ishtët, është një dhej namazë i na file, na file, sër të plikimaj. Po është një namazë i na file qëtë, salatu shukër, namazi i falenderimit. Ndo të ndodhë një mirë, Allah e këtë dure qatë me i falë. Dure qat Njerik kërkon ndihmën Allahut dhe përkrahen me adalkë sprumë namaz. Ibn Abbas kisht i kishte dik djalë, i thon të ka dik djalë Ibn Abbasi, kushëri i pejgamberit sa, i thon të ka dik djalë. U çon moment i fol dyreçate. I thon çka ke kjo punë? Na thon të ka dik djalë ti dyreçate. Tha Allahu ka thon Kur'an, istaeenu bis sabri was salaah. Allahu ka thon në Kur'an, kërkoni ndihmë në të lashët e juaj me durim dhe me me namaz. Andajm ka ka plot gole madhe, po kërkoj ndihmë tek Allah me namaz. Namazi është për qrohje, është ndihmës energji, është ushqim për muslimanin, edhe është falënderim dhe dhunje. Pra në të mësohemi, Allahun ta falënderojmë me aq që Allah është i kënaqur. Ti më mirëdhënë të, të jemi një një dhe Allahut për brigadin e kalor me alhamdulillah, me ibadat, me dhikr, me sadaka, me me forma të ndoshme të adhurimit. Dhe për fund të rrugës me farman është I të bjetë të të menzimi, për të bërë shumë do të thotë më nxjerrni po përmbyllet tek sa është kjo krye pejgamberin sallallahu alajhi wasallam sa i pastër është. Shkë pejgamber son sa i sinqertë është. Ne kam thonë mirë këtu më kon. Mirë, kët ditë në 10 Muharremit, kush ka pshtu? Ka pshtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka pshtu. Ja Musa alisam. E Musa alisam, ai ja, është Arap apo është Hebrej? Jo, Hebrej ka gjithë mundësia, gjithë Arap. Mirë, po pegavam ndo që se çeloz, ndo që është i liqar. Mos më ju gzuë. Kthej Musa, un pejgamber, pejgamber, pejgamber më që sesi ia. Sot për shkakun se dikush i njëjtit por fill ka sukses, ky tjetri pastaj quçesh më, më ula sukses, apo. Nëse një tregtarish ka punë mirë, ata tjerë thojnë çka smunën për ta. Nëse njëri që më ka sukces, që ka sukses, ata tjerë që kisha t'mëra që ata më, më thonë gjithçka për të, këso mërdhë, do të jo, më mësuam më, më msu, ju gzuë, suksesin e të ketë një tjetër. Unë do të më u gëzoj për ti ekipun e mirë. Unë do të më u gëzoj kur nënim mirë për i, me, me i falë dyre qate, që ty, më thon alhamdulillah, më falë dy recate, Allahu të po falërim që ti Allahu të ka bu mirë, çfarë duhem japur? Çfarë gëzojm? Mirë, po kjo zgili me zvetë, kjo paknaçi, kjo urreqje, kjo vallai nuk është, nuk është e mirë kjo puna. Fillon të shkoj punë mirë, pa ja jetë në një vegë, sikon që me një llos nuk e lloj njerëz fatkeshsa po. Mirë, mirë vetë. E masoj vesh tani për të çka më thon ato. Mir el hamdullah. Shkoj çoj mirë kështu, bëlet dikush. Ti zgjojmë diku me çfarë ka mirë. Mëse i ka punë mirë me façëbardhsi po flas. Me me me halal. Ma, na duhet të më ugzoj. Na duhet të më ugzoj sukses të mirë teatrit. Kush na ka mësuar pejgamberi sa Islam? Madje pejgamberi sa kët ditë fitore të Musa sa, që rani është nuk ndërlidhet drejt për të Muhammed sa. Çka lidhet me Muhammed sa? Çka lidhet? Drejt përlet nuk lidhet. Ka lidhje an soret të larg tani po drejt përlet nuk lidhet. Megjithat arsimu Kloride me tradit për dritë nuk është nga populli i tij, nuk është realisht i kushti, nuk është asgjë, është një mirë. Ai ka thënë Allahu dëshmitar mirë popull. Edhe pse Hebrejt në Medinë zbesuan pejgamberin e sant, nuk besuan te, e refuzuan, madje i shkaktuan probleme në Medinë. Megjithatë, pejgamberi sa u gzuua pse shtuan gjëshët e tyre aty. Shikos se i gjonin sot. E ka vonë. Që si më të zotë që kanë dhënë ato aty. Për shembull, çfarë bën të dashur më shtu? Po bën i kohë më dinë këtu. Që shumti i Allahut atë përshalloj. Ja, Skafton këto. Ka për. dikush për shembull, dikush është i i i shqetësuar ose ose ose ose ose ka probleme me, me nipin e dikujt et pastaj me këtë kabile, me këtë i përfin problem pse? Çka kanë faja ata? Çka ka fajë baba, pse djali është i keq? Nëse baba është i mirë, u mundon me koni mirë apo çfarë ka fëmija nëse pse vetëm ne katëdhëni zënumçor çfarë ka fëmija atafta pse duhet një familje me me me me me, me akuzuos ose ose ose ose me me me shtetsu për shkak se dikush një antar pa i papërgjeshur që ata janë distancuar prej tij, që ato si aj bën probleme dhe bën tela. Nuk buni kështu peka person. Ata thash hebrej Medinë i bënin probleme peka person, nuk bersonin të. E ai u gëzua, ai i thosën të, e na sot agjërojmë se kam kthu gjësh të të dy aty na vënë. Na skemin kur di inot mjekon personalisht, absolutisht. Së si mos timan na skena na skena inot mjekon. Andaj kur di kosh është mirë, mirë elhamdullah. Kur di kosh kaq, Allah i nin mos edhe është rroftë. Kur di kofta është në zemërjon muslimanit, nuk është inaçur, nuk është takmaras. Andaj ajrimi i ditës 10 e muajit Muharram është një falëndrim dhe mirënjohje ndaj Allah xhualal veala për shtotimin e, e një populli shpatu. në thaljet e historisë sot e diqon se ka qenë përsekutuar me ndjekun e Allahut e ka shpëtuar. Allah na shpëtoftë e na ruaj nga çdo zulumçar, nga çdo njeri keqëbërës. Allah na ruaj nga zullumi, nga padrejësia. Vë Allah na ofron rrugën e mirë, njësia dhe beqative dhe mirësive që Allah na i ka dhënë, me paqë kjo mirënjohje si dhe kjo dhe kjo që fundinim te jetë sipas asaj që Allahu na ka mësuar dhe as të kënaqemi me atë. من كاشف الوجه نذرت اشتوليف صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا